Somos de la tierra, no es un negocio, no es un recurso, es la vida, la vida es el, pulso. Es el pulso. Árbol, estrella, qué cosa tan bella, mar, volcán, me siento enfado cuando comercian con nuestra casa, nuestro alimento. Gaurkoan Lurra lana eta izan eta izana izeneko e, erreportaje baten audio entzungo dugu eta bertan Uzurbilgo emakume baserritarren ahotsa entzuteko aukera izango dugu. Donan, No, you know, you know, that scene class so come at it on and see you know, you know, you know, that scene Eta ondoren e, usurbildikan ondurasera salto egingo dugu, berriro ere e, aurreko saio batzuetan e, landu izan dugu, kopin eta onduraseko egoera, baina gaur ba, e, iragorrik e, lur e, menetan, lurreta eskatasuna atalean ba, bertako e, realitatean gehiago sakontzen e, lagunduko digu. eta azkenekoz Harrrikanariren harrikada bat izango dugu, eta oringoan ere bai e, Amerikako kontinentean e, jarraituko dugu, Mexiko nain zuzen, eta berak bertako hizkuntza e, gutxituen inguruan hitz egingo dugu. Ba besterik gabe lurra lana eta izana eta usurbilko emakume basritarrekin utziko zaituztegu. Gero arte, Eroiten diagutxekoak, pelestrineak, eta asterdiak eta oidenak ba, eroriten diak. Oidenak bildu eta gehatzen da azbik garbi. Alare uste duiten diak, baina garbi gehatzen diak. Aidenak bildu, igual izangoia, bikarga-bikarga diak ama bizaku. Aikin, ba ekarri eta erendabiziko sizarratxuei. Barrikan sartu eta segi irakiten, heltzen den denazten denen. Lendaretsiko hiljarkik eta pasatea eltsanazten daren, txarrua, txst, bete, eta basoa. Kogoratzen <tos> aiz lehen amonen Zapiigañeko gobaas gogoratzen naiz, lengomonas, gaurko amasta Zurbilen, Baserriak bere biziko garrantzia izan du. Eta gaur egun, garenaren zutabe jarraitzen du izaten. Nik, Amonaren bitartez ezagutu du temakume Baserritarren bizitza. Bera kontatzen zizkidan historio eta bizipenen bitartez. Amaz, azpilmez osti urte egin ez nire, ematen zen zen. Dan ustean, esko bat egin bat egin, txeregan eta bestien marmita. Guntatze ginen, bat egin iru lau, bost hastu. Aztuak ikute ginen, beste bazarritarrake bai, autobusien. Autobusien ja, sartuta eta <totze> Esteretan buru norrean nioe aman. eta geho hortik autobusean, eta geho han etxe partitu. Pratxako tehen eta pratxantok jarra <tusurra> batu izan duenean goa eskubiara zen. Den nagarrak paskaren Niko eskortu nitzan ean, pues esniekin bat ean pues amaitxeet hartzean, eta ni plazan Zamartinen gelditzen ean berdura saltzen da arrautzak, eta etxeko saltzen. Batek eska, eskatzeizu, georregatea atzeizu, pixka iten, da... zitzetze, ginen. eta pixkatratu biten, da guztatu itezitzen egon, guztua itzeginen. Eta georretxean ganea, orduan ez ariatzeginen, aldan ikporruik eharrenak eta asanak jogei, harrenak gare amateko egiten. Pues, Ogan dugu atzen. Oso basti mitzela. Hortu eh? ekarri diru eta jasotzen hundu da mila besteko zaten, aki ari eman da. Zegau zogutxekin konformatzen ginen. Eh? Kontatzen zuen, emengo amak. Kontatzen zuen, askuak inolakute zen. Eta gania askotan, ekarro jundatuki baten lotuta jartzen bentzun, askua, eta umiak egiten bentzinean asku askatu. Eta betz hau animaliak zezea izaten duen, tigetik, tigetik, tigetik, bat garrogarrikin itxea. Gauzak zitunak, zoze zitunak kartzeko, haztu, haztu, haztu itxea dure eta. Amonak ezaten zidean baserria bizira upena zela, eta ekinaren ekin irauten zutela. Oinarrizko ikasketak bukatu bezain laster, baserrian lanean asten ziren. Joeskolatik baskal zetortz eginean, pues amak, haber, hurrakekarri bierdia, marmitak, garbetu bierdia, boro esniekin, kalea inkalea jute ginen, eta inbierdia eta pues, olakon lanak egitekin dituen. Komonioa zagarratu azal. Amaik aurtegin, komonio bitezen don, Baina eskola utzin bertzen du. Zatik, bazarridea eta bertzen dut aurre. Ari aldu Geo Gio, atzaldetan, zate pues, eh, zutena, o jaten eta, o belarrontzia, belarrontzia. Ziala, o jorraketak, eh, o batza, o beti izatea, bazarrin izatea, beti lana. Bazarreko lana gaztia bukatzen. Belarra garragia. Gio, hartu da, tabarunaren eskutzen eta gilda gena torta zarutan zaritzen elurra hasan ez eta io ganauri argilla o ikarri hori zitzen erremo motzea sohotik elurra zenbazun ez pason eskuarien kendu elurra ta inde itekoak izango bi amaiek inde itekoak Lurrakoen makinakinda da nahiitea, nahiak no, egin ez eutu non? Bi hartuola, darra, hartu Da, da, da urdoan konta etxe zen ba hau tzuak, lehenosan deuna, laura bosteo, ok, eta da nahi, errenkame, errenkame errenka, na, zuta, zela jala pira. Guale, enbiztineko zaila piretze lantei gizango zan ba, eh? Taino koharri Al, lan? Alkarri lan duz? Gotea jute ginen iru ala, bat zera gano be, biren, zera txopera jutea manzela aik manejatzen, beste egoldi maneja, eusten, niozta, eta beste barri zan, bostarretta nio izate, zamenti Zer, zerbait merrata atxurra gehiagoa. Bueno, Jesus Maria, denetik, denetik. Amen, bakizu da, adorantzak Amaket, amaket da, gitea, Ani, bueno, daula, tikan, ne amake orduan zituen isuluko lanak eta baita gizonak lanu itze zituen daula. Ni bono, umiakindola ta aurreletikan mietxe gizimendaren umiakin baina claro, belarraontza guteginak eta orduan lana esporia egin da zarrie egin. Orainda namakin egin ditze. Talde lanak itze serie maju orduan Gara gerra eta gerra ostea izan zirela zioen amonak. Bakea hau txiin zen, janari falta etxeetan eta gure izkuntzan hitze esin Gerra gara dian, hemen hipodromon abia zidua eta areplanua gaztezien hola. Borka 33an jatuen dita. Hor zauden, zu tunelaak alkea eta alkeat horreot eta hor beste baztarret jortu kogetak gu horraazpia jute ginean, oigoatzen ez. Jute Tantana, jenerogu zidea, razionamentun, menbeste hori duero so gutxi, ere bai, go, pola txoaten arroz emate zuen esko, gu so gure. Gua gu, gu, ez gindonokin empatik izan duen. Ez nia, ematen joan dago, gendun hartzatea, gendun fraintzela nahi tesunarek. Eta, pasatzea zonantik, hori diua pasatzea zungu iri. Eta, ogiare bai, egun egun egunak ogiare pasatzea zun. Barra onduilea, dugu, nola pasatzea zunaztea, pasatze Gerron donenian, donosti ez nieek ihunda, trambian igual autobus baino lenxu etortsati trambia lasartean etorri ta, euskeraz, aber, eta euskeraz, saber eta akable en el español da nik aurre hil Gaina gaña pasa kien mojak basarritik atostila eta basarritarrak oso segitu ta gendu egskola eta euskeras hitzite gendu gionen artean basarrita rumiak Dai. mojak berriz eskaldunak itunan bi bai entenditu ite zienen an iriste saten eitzenenan dana baino txitxakenan hitzitikan ta urdun I salduta honenan ia izenena euskeraz e, horrek gizien entenditzen da eharkia aigatxugu, baina itan entenditu ikesinen ikastigo kontra kastigo Amonaka saltzen sidan emakume baserritarrak lanbidea asko situela nekasari, sukaldari, sendagile, ama Negoi bai, zeutu nuen nola jute ginean, hemen onekura gutxi du zun, leno eta jute ginean, hemen beko rekabatea jute ginean, ijoletako rekabator deitzei duguna eta zagon putzua garrita eta garen garbitzak ikituen erropatik. Garen <totipasso> atzatekan tarpugarri, txanda hartzeko. <totipasso> Danak, zulo guztietanak, goitu gineuzetanak ortsa errekartan, errekartan, errekartan zen. Ego, hemen bihtak utxitu gure entzenean, zailtsipi errekartan zen. Budon hartu barri ugorla eta ara. Errekartan zen. Eta, bendeak e, ustertu hartzezun barrika, atzien baldiak hartzen honen, Eta, junbera, lehenengo barrikabetetzezun, barrikabetetzezun inartu, potzun, meni, arrikiraka, arrikiraka erbitu erropak, edo den guadrekin. Hortu labadori getetzan da, or, burun nolaxe e, buke ezautu ginditu nolaxeak eha motaz egen pardelaunde, ba buru ungeo xestuak eta ezkutan zituela, eta olaxe zazik usteetan, danien erropa eta zan egortzen. Arboletan zazitan da danien erropa. Zerruzak Zerruzak Zerruzak Emakume bazerretaren lanan hitzak eskutatu egindira. Emakumeak ikusezinak esinak bihurtzeraino. Zerruzak beti izan da oso esklabua. Oso esklabua. Zatikaren emakume egin behartzen geiki eta gizuazen lana guzik, borki hiboli-hiboli teken eh? Igual-igual, bai ganadua jetzi, bai zimorrakatea idin, bai zimorrakargatu, bai belarra mostu, tokatu zait, belarra mostu, garua mostu, gizaz emi apetzela ezin, igual, igual, da geho etxetorri eta gainetik etxeko lanak, otordua eta angizona gola zien. Jarri eta egon, Eta da platera bat, ez da. Amaika lan, gubito gein amaika lan. Eta eskonduzeko za, za, za, za zainitzen imezatzen, baina no baldakin nuai no juanana. Baldakin nuai juanana. Atxona baina apua agar egipeste jani joa zainan, eta komprenditure apena sitiote zuen, ino ema gaizki gendela benetan, eta egin zuen komprenditzen. Ez. Es. Aztu, venga, laneak onbilazu eta zei. Han hilarekoekine hon, oese lana berdin, berdin, berdin inbiatzen du berdin, berdin. Emakumeak jarraia, bukatzen eztan lana, betiko lana, bai. Nizona bat zitu bere ziustagaraiak, bere... sozi dadeak elkarte tarakute zan, feri tarakuten zan. Emakumean eka ez dakit inoen elkartzen zan, o inoen etetentzun bere lana. Emakumea beti txen zaputa. Eta, askotan emakumioa pentsatzen horzean jarri, eta kaso motel, ardua, ardua, arduko zinean. Atsa ginen, ardua, ardua, ardua egizatzen zanea eh, urtaino. Da, eta, bai, ariana, ardua. Eta, bai. antxe du, bastartuta. Uaseon beti, bastartuta. Senarra, seme alabak, morroiak. Bai, morroiak, en, enezkazarrak, motilizarrak, dena juntatzen ziren hor. Eta, bueno, hori dena atenditu behartzun, Etxia, baratza. Zoka, seme alabak, hori dena, jai, tazte, eta egunero. Eta gu gumiak hemen hartzatik gano miri biltzekio, eh? Oane bai? Oane miri biltzeia bai. Gora jutima zinan goeiko lan egitea, han hartzatik an. Hau, trapu emanda, hemen hau txakendu sosuta agaitzati pasatu zenumeño allau guratzetik ta ongo nio aka labitzia monanatzetik zuñe sikesio itzuna dago nanya moten belarta dago zenen oire geonaina man 447 zaino toileta eta sosema eta ola sio la sher kimesu so teñun da gustobea bilduru belarta kontrakoldai balemata sumanyuantzate pakienu xeitzanivilsa sangüinda Umiak eskola emateko tuneretik genguk. Juntatzen genguk, dozen ordi behar den bakun behar juntatzen genguk. Da. Danan, danen umiak hartu. Eta goizik jene hemen, Ego ardiin beztabita gano, B.A. Ego, txandaka. Gendien, trennen ordu behar egitezen duen. Ego, zain, dultezen duen. Ego ez aterrenen, argei japizotzen barrenen. Gego, zelan, berro epauzo, diren berro epauzoa, zuluak. Hino, alba esan, tren antartinitza pasatzen, eh. Askotan pentsatzen dut Baserriko emakumeek zenbat zekiten. Egiten eta izaten erakutsi egute. Gu zaindu eta sendatzen gintuzten. Naturatik ateratako sendabideekin. Infizioan e kontrakoa pasuan larra esatzen zailona bat. Bestiak pantzanileke bai eta ani chalet bai aurraitu tematiko aurra gaizaldea olasenen aniçbilarra beste tenzio bat zure bai goizan bai bai joaltsasun guk kristofelia da gaur egin dai honen atxa sega ginewa gija angien derrita anka mostua da betatuzan tazno larrak emanda elmantena zi zan zizan, eta mekoak handika aun urungonia mejora me intzulapiskada Andi gaur ea, ez nik etxea etorri dute, baznubola gartzenak juzak. Zalda, mujer, teleo zier, baza, esat etzien, behake. <gülüyor> <gülüyor> Ondik, nik uste dala, kozo dut, hamar ez dugu nahera gutxi. Beti, behake erabiltzen no, dut, no. baina ez dugu pasa. Lanak eta ezagutzak bere izita egon dira emakume eta gizonen artean eta ez du lortu hori de zera ikitzea. Emakumeen zen gizonen arteko lan banaketak oraindik ere irauten du. Aileak lanu mateetan, oi garbi gusta eta makiajeago paper batean lanak. Eta ikustezu ta eneritz darrate. Maila jaso, erafa garbitu, bazkariagi, unai belarra moztu, kompostago eta drap. Hizortu izen ez ja. Ni nere kasu meita ama ben asko jakutitena da bat, sukaldia. Eta nik txukaldakoak izi joagat, bai, hamakeak txitelak, nik txikitan goaztena iznegun e, jarri bere onduan, eta bye, atxaldiak bizkotxoak ireten, korketak ireten egot egin jala. Baina atxal, egitxo arduratu ego, alba, da da, baina gizonen lan, eta, no? Hau, da, hau izan da gure gaurko saioa, espero dut e, zuen gozamenerako balio izana, Eta urrengo azte azkenean ez, urrengoan ikusiko gera eta bestela badaki zute antxeta irratiko web horri aldean, aurkitzen aurkitzen dituzutela gure saio guztiak. Ondo izan, agur! Jaietan, zintzo portatu beharra zegoela azioen amonak. Errikoen hautan, etzen emakumearen portaera egon behar. Etxean, hautsak esarrotzeko jakina. Errikofestak etortze zine, Sant Xabelak eta San Juanak, Kale Xerren. Yeah. Errikofestetak etortze ginean, ba aurrena jutezien mutilak oiosko biltzen. Kuadrilak, dana mutilak, eh? Hai. Eta ja mutilak ingeatzen ginean gultxigora bera, egeitsi bera, eta neskalautzik, ez zuen. Errikofestetak etortze ginean, baina amarritako etxeako Eta oiosko biltzen ibili dian mutilak etako batzu topatzen ikion, eta haiek usur bildikaren, bazarrean jolauntze amutxu bato beste eman, ala, bagutza belekuta. Oinkun egazte Eta solamente eskuak oso luzia balinbazian, haik etzuen baserri enola honduko, eh? Erdi biri enola nola, izte bueltatuko zin duzulia. Ato <laughs> garrla firramonika. Etxetik ateatze ginen, arpegi jaur egin garbituta. bai. Baina, claro gure edade eskuak, ba, espainak eta pixka pintatuta, eta ea amate zituen. Yes. Eh? Inbiritan, Nun batxe, nun batxe pintatun dira. Artzen egin, egin sartu, eta behera, ja, bastante behera gizte ginen ean. Arbol baten gainean jarri ezpilu txiki bat, Mai. eta anmargotu. Gure atxean mentalidadia halako alako esan. Kulerua zabaltze baituzu e, soka bat ean, aurrian jumbi erdo mandiria eta atzia manderea. Eta erdin, kulerua, eta patuta. Eta igual da, toalea bali mani? Aita patuta. Ne izuzan, huetzala diskriminaz, huet huet zehatzia. Eh? Ozi erru erre. Ai, ai, ai, ai, ai. Artu, niskin nuna Nek hauen! Auzolanak oso oikoak izaten ziren. Baserrien arteko elkarlana eta eguneroko laguntza. Ginean, pues, ez dakiz hortzi Omar Bazarritar, pues, konfra, bi zauden din gu batekoak, bestekoak. Da hoek meseta junda atea eta jo ikusi zitzen ganauk da da numeratuta hola. Ta gero ez biheren bat okatzen, ma o, uzi, o, o, ondo etziok eta ordun matader alparrik hil eta konpadrin partitu itesan. Leno bai leno itura ona zen hori. Hausolanean juntatu eta eiten zian gaur hemenguak, ba arenak, eta urumone besteinak daneran Oibakarrek bakarrik bera, zuk ikuste inoan hausokuak hartu eraiten da, oi trombot joaz izala jutezinen launtzea. Azilea zen gauz guzilea, bai. hausotik hau zelentzen duen. Arbi hazilea, ba, guria nuna balima zen, aldatu, eta, bueno, balako ba, hausokua etorri eta, baldak zua, arbi hazilea. Ba, ba, hai ba. Oain beste harrokei batzu zu dazkau baina. Orduan, egun batian gatza falta bat zendune, hausua jutezinen da, hausokua zuetxe atortzen Eta oi gatza esate bezala bezela kafio ba? Io, da, eos ergo, eos bai zan, o azukre falta basun dio eusen favoritako. Dice beti sitetesan ohendia gura suak ondo intzillena o beti partitu eta Ta geho, aldameneko basarritare bai. Partitzen bai. oki batzuk. En, irugilarra posketa bat. Asintxionean? Arratzen berri ere bai. Iruen nikiunguk. Arratzen berri ta ta boltan, eta elusetxekin. Eamateken nikiuna. Atzea bea boeltan ekarri tezuen. Eta orduan umian nola izate ginean, jute ginean txerremunikin da angoa monak eta sestua betetzi ziren mandarinakin da gauzakin. Bi istarrak eta bi besuak aipi perra gaxi gu Gatzaskokin da xar eta geho Euna pasatzekoenean atea piperra hutsatada dena un dueman ta sintzilikale hor zenok itxegindu. Baina txarrieltze izan neunean iluntzia izan izaten san Kriston banketia. O hor kegeta jarra eta hauta dala prefituta jarritan festa Tatu izan du, ja, zumitan, igual, auzolana. Auzolana, bai. Ba, igual, en, ja o, bai, igual, kardere eskina garbitzea Uoldiak eontzianian... Bai, da, epotentia esan zen. Zea, iba iertza garbitzea zikintzikin bai, no, est... nazi <gülüyor> au, du lako, bai... Bai, inzian plastikoa uztiketega invernarekota, iba iera esaltu. Ordu nintzen, auzolan, nola... Aundixan, malbaraz, usurren bailean. <mulantik> Nire ustez, mahi datek gauza asko lotzen zituen. Etzen platerean zegoena bakarrik, zen ekonomika bat, negoan egitea, gaztainiak erratzea, bertako tertuliak. Bizi estilo batzen. Din jarri, erdien hori txulo bixkagin, harra gatza. Eta gaur da naztu, naztu, naztu, naztuin. Eta gaur da epilagin, bixkana, bixkana, bixkana, Irren jaken ma zain, gaineko berota txikigite zela, patata patata patarhota. Kugatendu norena Eta ari izan dizutenak, arau txerria utzien txerria bat hiltsizen, txerri, txerri eta ari sartsiz jon igual irugile rapusketa bat edo eta handik babutzen zako busketa txiki batekin, ja sta. Eta iluntziari igual, pues edo xea, baño aragilea etzen du, jan daiten. Orduan bai, orduan baita zen Zain, horazatea? eta... Regitaria, be no? Baina, hor duperen, hor duperen. Eta baserritan, inorrezta jani gabe galditu. Inorretortzen batzen baserria, denak maila pasatzen dituzten. Bueno, baserritan, sukaldiak potentiaak izan dira. Naturak oso lotuak baitare. Eh? Azkutan, -am, nire amada laguna ketorritxea, eta asalangoela zela zaita, eta taz eta atzaitu hilera eta azkenen da hitzaitu izan bitarten ba, eskoa miskan moizia eta hola hitzaituko. Ni askotan eskertzeet nere askotan bihaliko nuke aizi hartzea. Zika batzante kaletarra da. <laughs> bai. Baina bidez atxaldea daten, lagunekin nago da o ama sea, ditzit. Arrate, baina txekitu berdi adani, da nien, jo, nahiko da. Baina, gero bai ezkertzea da dazko. Ohenbeste bizia zen, lasa jo, niko atxasunak batzen nien, egun egualetxien langutxizeon da garatien. Eta, bueno, zi ez, da, puntxatin, da, mendia, inorkina moztutzea, da, Inorkina moztutzea biri entokatu, beste enbat, iku enak indizkietan izkietan atzaldia bazate, txea. Mendi hailea etu be. Oide ite zuen, eh? Oain, azeleratu buo bizigea. baino. Baserriko bizimodua alde batera utzi dugu. Baserriak lurraren taupada islatzen du, eta orain bere oi ere, ez dugu entzuten. Jaber, lurra lotu beharra dago, Lurra egin dugu, aztu, urte askotan egin dugu, aztu. dena jungea kalea, dena jungea konsumoa, dena jungea superfizia hondietako salmenta do, puntutara erostea jungat. Eta ez da hori, hemen bertatik handiz egintezke. Ezeken bertan daukagu, aztu egin dugu, zer dakagun, dena aprobatu dugu ibiligea, eta guain konturatu geha hemengoa ekologikoa, eta ezkenean da beti egindana, da emengonek nekazaritza tradizionala. Eta hori aztu egin da. guzti, balore bat zudan Buzenki lotuta batxarriak. La nana, familia. Na. Familian garrantzila, lana garrantzila. Natura, natura ekin lotuta honetzako guztiz. Mm. Eztutu egaltzen dut. Gauza bildu behar badia. Lehorra dagon, buztia dagon, erain behar baldin badia. Bildu behar badia. Dana. Natura kin bat egotia. Eh? Ni mesatu gutzakenik txikitena ukiteen biziteko uitzian ere semehala gai. Ni ni gustatzen. Naik onukarizat. Zer da Euskal Herria baserrigabe? gabe? da ke. gauza basarrik, baserritati dator zin. Kantak ipuiak, tradizioak pff, jakik Hausen Niramonaren baserria. Egun biluzik dago. Ustu egin dugu. Eta han bekoare itzi zan, bestiare itzi zan eta patbakarra beak enpakitatu itego gaina hierresnir. Hausei aretze zehitzu. Gailtsakoek hemen zeuden bakaiak denak itzi zian eta baz, goetanak zian, das habete bizi zinen, eh? Sai, chama arrasan basarriti bizitzeko inbertsio unibertsioa ondia. 8:10 hoiekin estakazu bisimauri gateratzeik eta orduan inbirrazio unibertsioa ondia eta orduan pentsat dagoenun ba ba dana ganaboa bitzarkendu ta lanera honkanpo eta gehotzian ba barratsa bizkatin horise. Neozada zen joetena asienak lan asko. Nauon baserden asienak estor asienden partez faburketan leuan die ene gero bat, diku ba osondokeu sakatikan le nagarai batian suben zillok no, eta kausa gizate ziendo orain kentzen aditu eta gainetikan claro danagora dijo eta zu saltza disua zen generua ba, ez da mugitzen porque chekorre represioa hidalgo orain dela goi urteko presilloan hortzen onbebiliko da da goi urtia bilatu se kambellu indun gausa negasu <tipasen> doren berdieto hartzen danda reso baina merkado komunekar xanean dana. Kant ditan ona gosa eta orduan berriz hemen diren gauza hemen e, e bertzenara. Nik oo ikusten gure generazioako jendeekin eta hori baserri ahundik daude. Zemela bakin korporatu nahi dute, baina bertigua ematen dute. Ezke bertigua ematen dute. Nik ez dakit hartuko nuken gaur egon baserri ahundi bateko lan asko dauka. Mantenimentun eta eta etekin dutxoetatzeko. Usurren daia sortzen barat, gaztien, ingurun, baratza, kitiaz, oza, ari da horrelo bat sortzen. Baina bazenen baserrian, oza, baratzaak dukode, baina baserritaran betiko nortasun hori do. Gure, ezkia baserritar, baserritarrakuz. Bazarritarra geha. Bazarritarra geha. Bazarre batian bizigea, baina gure bizitza ez talen noko bazarritarren bizitza. Natura, mantendu, gaur egon baserri bukatzen nahi dea eta baso guztik eta zikina daude, eta gaur egon badao jende heldua gente deldua badiru dila ez duela zer egiten baserrien baino jo mantentzaitzuzte dituzte bide, mendiko bideek mantentzen dituzte zuhaitzak eta gazteazko askok ez dakigunak non dauden ere eta bueno e, zarren esku daude hori bukatzen danean ikusten <risa> do instituzioak eta ez dutela asko zaindu hori horren jarraipena lurrai zainak sartutako bizi e, bizi bizie estilo biziera bat etxe bat izan diteke bai Eta nikuztet hori zain hoiek aterain diala, egin ditugu, e, abandonatu ditugu eta ezgia kontuatu despistatu india, baina zaila da. behin ateratakoko zainak berriro intxastea zaila da. Gure baserrietan emakumea izan da ardatz nagusia. Bera egonda baserriaren erdian. Baserria kanpotik eta barrutik eusten. Askotan eskutuan izan bada ere. rai batia mentzat emakomia zala oso solskaba oso ni ez es ez azkarreengao ta emakumi seguru ez du izango antzi ikuste sendu bastartuta uaso beti bastartuta Marudun da zarra eta Aldapan eta Daniel nui. Waindik asko falta da, eh? Baino le, lengo aldian naui zeuri soziala Basarrikosean aurrian emakumia do, bado jarrita. Leheno ez, leheno beti gizasemienza, baina gaurko egunien emakumia, emakumia do jarrita, oa indikane, gehatzei da eta eh? lan asko duin biherrekoa. Amonak, baserriaren bihotza berreskuratzera joan behar genuela esaten zidan. Nikustu dut emakume baserritaren bizitza ere berreskuratu behar dugula. Ikustarazi eta eraldatu. Otsatan egoaren usainak nere arnaza izosten dute Nere lehotik ikusten dut zuen bizitzaren gogortasuna Otsatan egoaren usainak nere arnaza izosten dute Isozten dute, nere lehiotik ikusten dut, zuen bizitzaren gogortasuna, otzatan eguaren usainak nere arnaza, izosten dute. eta eskatasunean talean gaude gaur iragorri dugu gurekin berrir ere eta e, ba, beste batzuetan ere itzegin izan dugu bertak azer esen ingurugan eta gaur ba piskat gehiago sakonduko dugu ba, ba, bere pertsonan eta onduraseko egoeran kopin e, bere zegoen antolakundean e, Bueno, nondi kanan ziko gara, e, iragorrei? Nor, nor, nor zen berta, Cáceres? Hmm. Bai, lehenengo esateko bakaso, hitz ba, bueno, egin dela bastante hilketa ba, honetaz, eta zuen saian bat akit ere egin duzuela Eta, eta ba, bueno, baina nahi izan dudala e, kobele gara izotxiki honetan e, ba, berriro ere gaiak harri ba, auki genulako aukera bere garaian ezagutzeko bertak azeres, ez? Ba, ba, Bin Argentinan ni eta gero Euskal beste kide bat ba, auki genun aukera batxarra txiki bat ematekoango taberna internacionalistan eta ba, sorte izan zen ba, Euskal Herriko egoeraz mintzatu bineela eta onduraseko azere bai era berean, ez? Eta ba, berari bertari tokatu zitzaioen asierako interbentzia egitea, eta bueno, ba, oso panorama alatza jarri zen mahi bain ez? Herri ba, alde indigenen alde borrokatzen duten aktivistei edo ama naturaren eskubidean alde borrokatzen duten aktivistek ba, ze goera alatza pailatu behar duten. Eta gogoratzen aiz berak galdetu e, ba, ziotena zuzenki ze ba, bera ba, onzen komentatzen, ba, kopinen antolamenduan dauden pertsonak eta berekideak beraileak izan zirela Ba, bera Argentinaetorri baina baina denbora motza lehenago eta zuzenean galdetu ziotenean ea berak bere bizitzarrizkoan ikusten zuen ba, berak harri eta harri esan zuen baietz eta naiz eta ba bueno, jada momentu horretarako bai internazionalean ba, bueno, ospe pixka zukan pertsona bat izan ba, berak esaten zuen ba, gero eta reperkutsio haundiagoa duki ba, onduraseko E, bastatu oligarkaren, jo puntuan gehiago jartzen zela eta, bueno, bat hamale zarrazuia zebuken eta baitzaldi hori eta baurtez kasera, ba, akatu dintzuten bere lehenkarriko batxe batean zegoela bere beste bikiderekin eta, bueno, berro urte bete baina egun bat lehenago, kerrezan nago, akatu zuten Eta horregatik bueno, e, karri nahi izan dugore, bai berriro ere bertakatzere zen izena onat Ez bere, bere izena e, goratzeko berriro baizik eta bera ekordezkatzen zuen borroka ekartzeko ez, Euskal Herriera bueno, Eta zein zen bera akordezkatzen zuen borroka, zein zen honduraseko zein zen eta da e, honduraseko egoera Ba bueno, Ertamerikaeko herri egoera Olokorrean latza da, eta ba, bueno, alde batetik estatu batuen Engertu dago eta estatu batuen penetrazioarri alde horietan izugarrizkoa delako Eta, ba, bueno, e, ba, estatu batetako enpresak, badirela, tekstilak, badirela, makilak, badirela ba, Fruta loturiko enpresa asko delako, eta arduan, ba, beti horrelako herri aldetan e, Bertan so e, subir hautza eraikitzen hasi den momentuetan beti kapoi injerentziak egon dira eta historia pila gabeko Salvador, Nicaragua, Guatemala eta barreta bar eta horregatikan Bartamerika bada bat, e, ba lurralde bat oso inestablea osoin establea batez ere horregatikan estatu batuek daukan injerentzia zuzenarengatik. Honduraseko kasua ez da ezberdina eta eta gogoratzen bagara Gaurre egungo egoera pixkatera tortzen da 2000 eratzean, negontzen estatu kolpetik. 2000 eratzean, hor bat zegoen, ba, zeriegitasun osoa zeukan presidente bat, zela Manuel Zelaya. Eta, ba, bueno, hasi zenean pixka bat, ba, honduraseko politika horbiltara azten, ba, alba, alba eta tratado komerzial de los pueblos, eta pixkate Ba, Latinoamerika Bolivvariarian noaren kontrabotere proiektorretara hurbiltzen hasi zenean pixkate honduras, bereala ba, Estatugolpe bat etorri zen, eta Manuel Zelaia gobernutik konporatu zuten, erbestertu egin zuten, eta banaiz eta hemen ekonmediatiko eskasia izan zuen, ba, orain dela, dela gutemaniko Estatu Estatu gope bat izan zen. Eta horie eta gero... Ba, beste presidentu jarri zuten, Juan Orlando Hernández izena zuena, eta, bueno, pues, Juan Orlando Hernández honek, ba, campo oligarkien eta Nikaraguan bertan ere ba, dauden oligarkien interesak e, e, ba, ordezkatzen ditu gobernuan, ez? Eta hor duan, ba, e, interes kapitalistak eta, eta estatua, bat egiten dira pertsen honetan, eta honek, ba, erri indigenentzako eta erri mugimenduentzako segulako atzera pausua izan zen, ba, zergatik, ba, ia da oligarkek Eh, eskuratu eskuratuz estatu erramientak beraien, beraien interesen alde bain dar hondiago eh, edukitzeko. Eta bertikan ba, aurrera, ba, sektorea hauekiko errepresioa askoareagotu zen. Beti egon da, eta, ba bueno, ba, pues ba an, abidez, eh, ondura zen ba hori edo, edo, edo, edo, edo enbalxa un proiektu asko daude eta hori lotura lotutiko empresa un diek ba era legalean errindijenak apaldu ez egin izanditzutenean ba, beti beti dute ba talde paramilitarretara es eta ba mercenarioak pagatu ba, komunitateko ba buruzagiak edo piskat borroka dinamizatzen zuten pertsonaiek agatzeko es eta hau beste horietako beste kasu, kasu bada eh kasu honetan konkretuki ba ze gertatzen da e, bertakaz ere zen e, lenka lenkarriko partaidea eta ba bueno ba, berak unibertsitate garaian zegoenean ba gustute 20 urte eskaxekin ba, bueno, lagundu zuen, izan zen bultzatzaileak kopinen, kopinen ba, sorte prozeso en edo ta kopinen siglak esan nahi dute e, buruzari naiz orain baina Coordinadora A ver, che, me vendica la puntatua. Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras. Eta bueno, hori ba, sortu zen pixka bat, errindigenak, pues e, Garapenaren aurrean eta estatu garapensalek eh baten aurrean, ba, sufritzen zituzten injustiziak borrokatzeko, ezta ahoyen artean, ba, ba, en, ba enbalsea ondien arkoako gorroka. Konkretu egizaten nuen bezala, e, bertak azeres egontzen oso, bertak azeres eta kopin ziren oso sartutak, ba, aguazarka bezala izendatu den, ba mega enbalsearen kontra, ez? Hor egon zegoen sartuta, e, si, si no hidro, e, enpresa ondia dela, ba, e, txinako es, enpresa estatal bada, eta da, ba, bueno, el mundo dagoen enpresa eraikitzailerik handiena. Eta ba bueno, hor interesak zituen baita ere, eh ba eh banko mundialeko finantziazio iturri bat zegoen hor eta ba, bueno, ba ideia zen hor beste mega enbalse bat egitearena, pues, bueno, garapenaren izenean, Honduraseko herrialdearentzako ba bueno, ba zuen proiektu bat bezala, lana sorraraki sorraraziko zuena, e, ba, zeuden gaizeinergia energetikoaak ba eh ornituko lituzken bat izango zela eta barreta barreta bar badakigu betikoa baina kontua da eh me hori eginaizela ba puka opalaka de, e, puka opalaka i, ibaiaren ba urak erabiliaz eta puka opalaka lenkarriarentzako eh ba, bai bai sakratu bada orduan ba hor borroka piztu zen ez balde ba, batetik e, proiektu kapitalistan diori martxan jarritzen daiz zutenen eta beste alde batetik han, ba, lehenka eskubideak defendatzen zituzten e, borrokalarien partetik ba, bai Berta eta kopineko kideak eta kontua da, ba, urte betez eta borrokala zaurrera maneta gero eta Gopineko hainbat kiderailak izan eta gero ba, lortu zutela prediktori gelditzea behintzat e, provisionalki gelditzea eta aipatzekoa da Ez dela bakarrekan bi enpresa horiek, bat zirela ere bai deza dela bueno, honduraseko beste, beste azpiegitura ondiak manaiatzen dituen enpresa bat zegoela bai banko fikoxa dela ba, ori, honduraseko beste ba, egitasmo-finanziera ondinetako bat eta baita ere e, ba, interese europarrak ere bazirela, zirela banko landes de desarrollo ez egon e, eta baitako, baita baitako Finlandiako ba kooperazio industrialerako fondo bat ere bai. Osea, senaia dana da mundu mailako, osa, kapital interes ezberdinak zeudela gizarrakako e, proiektu horretan ba, jarriak, ez? Eta bueno, ba lenkarria altxatu eintzen horren kontra geldiala dizuen eta ba, bueno, borrokan jae eintuten bitartean errepresia datorri zen, baina, baina gero ere bai. Eta ba, jende askok, bakokatzen du bertak azerezen erailketa, ba, bertan e, mantendu zuen ba, libergo eta postura argiaren ondorio bezala. Hala ere, bertak azerezen erailketaz gain, e, badokazu zantzurikan beste erailketa batzuk egon e, direla, agian onera etzezkegunak e, iritsi informazioa, Ba, e, duela denbora bat ez beste e, estatu batean Mexikon haio ikaslea e, desagertuak e, desa, desagertu den berri bai iritzitzego minon kasu horretan berro gai ziren desagertutakoak minon e, banan-banan erailtzen zen edo desagertzen zen pertsenen berri e, etzei beste e, e, iristen informazioen ikan zer uste zu horren inguruan Ba bai Eta ba, dibideat emateko badago e, ba, gobernuzkanpoko erakunde bat daitzen dela Global Windez Eta inditu dela horrelako ba, ikerketak eta aipatzen dute honduras ba, dela munduan ba, Aktivista ekologista batentzako herri alderik arriskutsuena Egon diren erailketa e, ba, aktivismo ekologistan dabiltzen Pertsonen erailketen irula ordenak Latinoamerikan izan direla E, munduan 2008an eta, eta gehieno handia ondurasen izan dela. Hor duan, hor ba bueno, gauza asko ez elkartzen dira. Alde batetik al, ba bueno, ba 2008ik datorren oligarkiak manejatzen duen estatu bat, zeinek ba, ereiketak ematen diren, eta zuen investigatzen, eta ez duen inungo, ba inungo interesik ereik eta haien arduradunak aurkitzeko, Ba, azken asken finian ba beraien interese interesei begira egindako elketak direlako ba, bari, elketa sistematikoak eta selektiboak direlako gero beste alde batetikan horre ba, bai daude ba kanpo interesak ba ze puntutza gaino ba, hondurasen kokatuen konkatuak ez aulden kapitalek an invertitzen duten ba azpiegitura erraldoietan ba hortikan eh, mozkin ateratzeko eta horiek ere bai kanpotik presionatzen dute eta gero beste alde batetikan dago ere bai ba, hori eh, errialde indigenen egoera, ez? Eta beraien ez ta eginola izan, eh, kontzientziazio eta antolakuntza areagotzen ari dela. Hau da, jazarpena badago, baina baina antolakuntza ta erantzuna ere bai. Eta horren adibidea da, ba, kopinen borroka, horren adibidea da, ba, mundu mailan gero eta zagunagoa den, ba, bajoaguaneko egoera latz eta hori ez litzateke posibili izango, ba, bertako herriek, ba, basalak eta bat egingo ez balute, antolatuko ez balira eta ezagutera emarengo ez balute baina, baina ez eta hori horrela den nik uste dut gaur-gaurkoz honduraseko egoera oso, oso latza dela eta malgarria dela eta, eta lurraren alde eta, esku, eta indigenen eta bertako herrien eskubien alde borrokatzen duten pertsionek ba oso egoera latzak bairatu behar dituztela eta egunero egunero Ba, oza, bizitzaren eta sea, arteko ba, muga oso oso fin batean dabiltzala. Ados ba, e, oio, oio ipurdiko azalarekin gelitzen gera eh dituzun gauzak oso horrak eta eta gumen europako Ongizate, estatut esegitura tsepidean dagoen estatuan batean bizigera, eta, eta ez gaude bat ohituta oituta horrelako borroka, borrokak aurrera eramatera ez da. Gure borrokak ez dira, e, ez dute gure bizitza kolokan jartzen, mm -hmm. desberdintasuna hundi bat da hango herrialdeekin ez da. Izan daitekean lurrarekin harremanestuagoa e, daukatela gobiimoua horez e, bere haien kosmobizioan, parte e, oso zentral bat erdigunean dago la natura eta, eta izan daiteke horren e, ondorio. Oso aipatzekoa da nola erailketa hoien atzean, Europako interesak dauden, bueno, oksidenteko e, interesak e, sustatzea dauden. Hmm. Zitakit. Bai, nik ukazdeko agian, bauri, gailketeta e, gero, ba, kopinek e, pixkat irakurketa bat edo aldarri bat atera zuen, zeo gelditza, ez? pixkat esperantzarako ateo bat irekitzearen, ez? Eta besaten zuten, ba, ba bueno, ba... Enpresan die hoiek mertzenario batzu kontratatu zituztela beraien borrokaren lider batzen zen bat akatzeko eta horrekin ba, bueno, borroka bera akatu nahi zutela baina ke lortu zutena izantzela ba bueno bertzakaz ere zen ongarri bezala bilakatzea, ez eta eta ba bat bilakatu eta borrokari naiz eta gorputze hemenez egon ba, borrokaren indartzaile bezala agertzen zaigola orain bertzakaz ere eta bueno ba mendik... Eta zango dugu, agurreta hori, Berta Cáceres. Arida. Ami da, ari eskerrira gorri, urrengo bat arte. Hemen izan dugu hemenetan lurra eta eskatasuna atala, eta horrengoan harri kamariren beste harrikada bat entzongo dugu, e, gaurkoan Mexikoko hizkuntza gutxituen inguruan itsegingo dugu. Kaitxo empeluziok, hemen dugu harri kamari, eta, bueno, agorko kolaborazioa izango da Mexikoko hizkuntza gutxituen inguruan izan ere, pues, em, ba, Mexikoan daude irudogaita hizkuntza izkuntza, eta horretzen dituzte amaikalien e, izkuntza talde edo, izkuntza lingüistikon, talde lingüistikon, berazoria amaika talde lingüistiko daude, irudogaita zortzi izkuntza, eta irudogaita zortzi izkuntza, lau e, izkuntza pariente. Orduan, ikusten zuten bezala, ikusten izkuntzan izasunan handia dago, Baina eta da bat ere ez eta Mexikon ere, menzik bau gale dizkantzaleak irak, baina ala ere hori e, Mexikon bertan ere oso ezagunak dira izkuntza guztia horiek ere, ez. Eta hori ba, genda iniziatiba bat oso puelita, girela e, labur metraia, genituzte marrazki dizidunak gira, eta labur horiek, da, be, bertako izkuntza originariotan, edo bertako jatorrizko izkuntzetan, Eta, gero, ba, aspizitu latuak gabe e, erdaraz, Hori, bueno, erdaraz, e, Eta hori, ba, e, ba lagurumetreniabak egin mituze, e, bertako izkuntzekin otutako historioak, e, kontatu, ez? Hori kosmogizioa agertuz, eta, barrialde realde bakotxak, e, o, kultura bakotxak, e, mundua lertzeko dituen, ba, zumbait kontu edo zumbait dipu agertuz. Eta hori, ba, suplitaraz, eba, galaukeren zuteko hizkuntza hauek, bere kortsubako txartela ez batean, gor e, lortu dituzte ituzteгите astuz asi laburmetrai eta asmoa dute 78 e, laburmetrai egite gutxienez, hori da punta bakoitzeko laburmetrai bat egita. eta eta hori ez, ba, ba zuteko laburmetraien e, hori origo berrialean, bueno, eh Vimeo, eta hori ba iniziatibak izena du 78 aut 7820 eta hori badu bezala bimeon, Vimeo, dela YouTube bezalako hori, ba bat, baina hori ba badal, Vimeo ubekin. Eta hori ba, esan bezala, ba iniziatiba honetan dituzten 8, osea bakatu 7 nagur metgainak ikusten da dira, doainik, ningun azalari gabe eta hori ba, ba hori, mozto oso eskulio sakdirela, politak dire eta gainera okera ematen dizu izkuntak entuteko askotan pues, esan bezala invisibilitzatuak egotetik gain bon bueno, aizkun ba, asko ez dute ez pare da bueno, ba, formato dididazirik ere, edo ez, ez dira haina energiak era okzidental batean irudikatzeko Orduan, bueno, ba super, eh, bueno, fue so yes, allí es una idea que es, ta kisoren lana da eta eskolarik eta politiketan ari dira labur motaia hobek egita lortzeko, eta bueno, bari rengo daude, zosti, dire la oroar que llaman diren hizkuntzak edo naiko maize itzegi ten diren hizkuntzak mexikon, eta hori ba, horrengo daude, daite nagua será, cada badago eh, totonacos, badago go badago cada go stevat eta eh teña, Ba, hori, e, besterik ez duteko, e, horrekin notuta, e, ba, oso haukerak polita dela anguzkuntzak entzuteko, bat e, berezik garrantzitsua ikusita eta oso invisibilizatuta daudela anguzkuntzak, eta horretak hori, Basan bezala betala, iniziatibak izan du irurrogeita zortzia hor, irurrogeita diot, e, eta hori zen, ba, horrekin usten zaituzte, Eta eh, eh, okera dut zutean begiztanzo bat botatzeko, eta dos ba amus handi bat, eta da